38. fejezet. Harmadnapos hidegelést kapott a király. Minden harmadik napon rájött a váltóláz. Ilyenkor rémült tekintettel diderget a rárakott dunyhák alatt, mi alatt csorgott róla a verejték. Aztán elvesztette eszméletét, és csak másnap tért magához. Első kérdése mindig az volt, hogy miket beszélt lázámában. Gyakran emlegette öntudatlanságában Vajda hunyadott, különösen egyik termet, amelyben furcsa füvek között mesebeli vadállatok állottak. Ébren sohasem gondolt erre a teremre. Egyik falát nagy festmény foglalta el magas hűben ábrázolt szörnyetegekkel. Slázában gyerekkori emlékei legmélyéről felszakadt a kép. Két hónapig tartott a vátóláz, november elejétől új évig. A napokon az ágyából is államügyeket végzett, fogadta a békeközvetítő Bajor herceget, a török követeket. Gyenge hangon, nehézkesen beszélt, de eszének élessége most sem hagyta cserben. Megbeszélte hű embereivel a legközelebbi teendőket. Mindenek előtt Bécsbe kell menni, hogy könnyebb legyen tárgyalni a lincben tartózkodó császárral és fiával. Hát, ha mégis sikerül valami alkalmas megegyezés kicsikarni belőlük. Onnan boroszlóba kell menni, ott sziléziai országgyűlést tartani. Majd Brünn következik. Új év után felkelt. Csontá bőrré asszott a két hónapos vátólásztól, és újra kellett járni tanulnia. De valami heves sietés ösztönek ergette, hogy mennél gyorsabban mindenáron talpra álljon. Szédelegve, tapogatózva lépkedett. Minden nap megcsináltatta a horoszkópot, és a horoszkóp mester kezében mindig úgy ütött ki, hogy a konstelláció az elindulásra fölötte kedvezőtlen. Végre január 8-án már tudott járni, s aznap reggel adtak először jó horoszkópot a csillagok. Az udvar elindult. Beatrix is saját olasz udvarnépével, és János Herceg is. Csak nagyon lassan haladtak, a kocsirázást a király nem bírta, szánnal az enyhe saras időjárás miatt nem mehettek. Először Visegrádon álltak megpihenni. Éjszakai titkos órán a király magához hívatta a várnagyot, és megeskedte, hogy János herceget tekinti jövendő királyának, és hozzá leheletéig hű marad. A király egy utolsó pillantást vetett a tündérkertre, amely most vastag hólepel alatt pihent. Verocsió szépséges szobrának fején és vállán is megült a hó. Megálltak Esztergomban. Mátyás tűnődve botorkált a termekben. A törökre gondolt, a végzetes erejű pogány birodalomra, amely most már hat éve duzzadóan fejlődik, s ha elbír Egyiptommal, iszonyú hatalmat jelent Európa ellen. Megálltak Komáromban. Tatán, Pozsonyban is. Aztán nagy akart menni, de hírét vette, hogy miksa követei már Bécsben vannak. Az udvar azonnal Bécsbe ment. Lassan utazott, sok pienővel, s a császárvárosban már egészen jól érezte magát. Csak a gyakori szédülések bántották, azon kívül valami újfajta, tompán kínzó fejfájás, amelyel eddig nem volt baja. Ez a fejfájás gyorsan jött, és gyorsan ment el. De amíg tartott, annyira fájt, hogy nehéz volt hangos ordítását visszatartania. Különben már egész jól tudott dolgozni. Neve napját, s ezzel együtt ötvenedik születésnapját nagy fénygel ülte meg az udvar. Mátyás az udvarnép ünnepélyes jelenlétében adtát ajándékait a királynénak, nyolcezer arany értékű ékszert. Virágvasárnap előtti napon még hosszan beszélt bizalmasaival, mondta, Ez a magyar nemzet sorsa és jövője, a török kérdés. A fegyverszünet jövőre lejár, s mivel addigra a német-osztrák kérdéssel is rendben leszünk, megcsináljuk a keresztes háborút. Miksára nagyon számítok. Az olyan úr, mintha magyar volna. Alaposan fel fogunk készülni, és a szultánt száz esztendőre elintézzük. Mi alatt beszélt, egy apródot jelentettek: a Bornemisza János alkincstartó apródját. Bújjon be! Olyan 14 éves formacsinos legényke lépett be. Illedelmesen előadta, hogy az alkincstartónak valami bajai vannak a Rusz és shilling svájci megbízottak 12 ezer aranyas számlája miatt. Az alkincs tartó szeretne kihallgatásra jelentkezni. A király rövid gondolkodás után háromnegyed tízre rendelte. Smivel mivel a szálas fiú megtetszett neki, megkérdezte, Mi a nevöd, hé? Tomori Pál szolgálatjára. Virágvasárnap evés közben hirtelen elszédült. Betámogatták hálószobájába. Ott egyszerre iszonyú fájdalom hasított agyába, de olyan, amiről eddig fogalma sem volt. és mikor zuhanni kezdett, csodálkozva vette észre, hogy az akarja, amelyet inasa hirtelen megragad, nem érez semmit. Ugyanekkor látását fátyol lepte el, és hiába mereztette szemét, nem látott zavaros homálynál egyebet. Most megint jött az előbbi fájdalom hihetetlen élességgel. Jaj! Jaj! Hordított fel hörögve, Jézusom! Elvesztette eszméletét. Aztán még egy perc múlva, vagy másnap, még egyszer feleszmélt. Most már látott. Beatrix és János ott álltak ágya mellett, és izgatottan hajoltak fölébe, mert észrevették, hogy felnéz. Ő azonnal könyörögni akart nekik, hogy szeressék egymást, és gondoljanak Magyarországra. De nyelve nem mozdult, torka sem adott hangot. Kezét sem tudta emelni. Csak nézte fiát és feleségét, és iszonyú rémület döbbentette meg hunyó lelkét. Látta, hogy itt mi lesz. Aztán elmúlt hanyatló, vak zuhanással minden. Vége. Felolvasta 8 42.